Надій буркнув, що можна, якщо більше нічого не знає. А що б я мала знати? Петро і він зі мною не ділився тим, що на службі. Вона сховала гроші за пазуху. Ховаючи сплакнула, закусила губу, може боялася, що розпочнеться і розплачеться ще більше. Спинилась на шляху до дверей, потупцяла на місці, «Хочете щось спитати?» вгадав Геннадій. «Так, я... Вибачте...» Голос у вдови сержанта був ще зляканішим, ніж на початку розмови. «Я тільки хочу таке спитати...» «Та жінка, про яку Петро казав...» «Вона до вбивства його причетна?» «Не знаю...» Сказав правду Геннадій. «Поки що не знаю». Хотів додати, «Знатиму, то вам скажу», але подумав, що то зайве. Не треба їй багато знати. Довше житиме, двох дітей виростить. Вдова сержанта пішла з офісу фірми, яка офіційно належала зовсім іншій людині, а Морс взявся міркувати, що робити далі. «Це ім'я?» Олена Віталіївна Ставчук йому справді ні про що не говорило. Не було такої серед його знайомих, серед бізнесменів, яких він знав, та й серед кобилок, з якими спав, не пригадував таку і у владних структурах. Може, подруга потрогось із авторитетів? Теж наче, ні. Він всіх тих сучок, звісно, не знав, але чого б коханці авторитета на нього наїжджати? А що ця таємнича жінка, причетна до вбивства Хомчука і сержанта, він нюхом відчував. А може, і до обох підпалів його фортеці. Тільки хто вона? Хотів було подзвонити Вені чи комусь з інших авторитетів, з якими був у одному колі, та стримав руку, що вже до мобілки потяглася. Невідомо, чи не стоїть за цією Оленою хрін їй собачий в горлянку, Хтось саме з авторитетів. І коли дізнається, що йому те ім'я, що ж тоді робити? Тут він подумав, що в нього є паличка-виручалочка. Льошка, брат, охламон головастий. Братик відразу до Петра є з чого починати, як на ту бабу вийти? Олексій, якого дочекався аж увечері в його барлогу, поглянув здивовано. «Ти адресу спершу знай, якщо така проживає в нашій області». «Хто ж мені адресу скаже?» «Так, щоб усе в таємниці». «Ну, ти даєш», присвиснув брат. «Вийди на адресне бюро, обережно поцікався». «А ти, братан, молоток». Чи не вперше Геннадій подумав. А дарма він навіть не спробував до якогось інституту поступити, як Олексій. «Зараз це не складно, були б гроші». Треба буде поміркувати над цим, і якщо живим вийде з того окропу, який хтось невідомий для нього заварив. Може, та ж Олена? Олена Ставчук, дітько її забирай. Ледве дочекавшись ранку, він повчав до знайомого чиновника житлового управління міськвиконкому. Той з пом'ятим обличчям, невиспаним, а може після перепою, Здивовано поглянув на несподіваного відвідувача. Знав, що той – один з найкрутіших впливових кримінальників. І хоч вплив його останнім часом, як він чого похитнувся, проте те, та чого ж можна про кого завгодно дізнатись. Через хвилину він уже накручував диск телефону на своєму робочому столі. Привітавшись слабким голосом, поцікавився як настрій. Чи його співрозмовниця вже була у відпустці? Ах, аж у Болгарії, заздрю-заздрю! Білою заздрістю, звісно. Розлився він солов'єм. Людочко Золотко перейшов нарешті до справи. Зеркне там про одну громадянку. Ставчок Олена Віталіївна. Ні, Золоце, більш нічого не знаю. Чи з Полівська? Та, напевне, хоча може й ні. Ще через хвилини дві чи три Геннадій дізнався, що Ставчок Олена Віталіївна проживає в селі Ліски, одного з районів області, Має 27 років, хто ж вона, подумав Морс, стискаючи папірець, на якому чиновник з пом'ятим обличчям ще й написав йому прізвище та адресу.